Hetedik fejezet Két nappal Mr. Bennet hazaérkezése után Jane és Elizabeth éppen a kertben, a ház mögött sétálgattak, amikor látták, hogy a házvezetőnő jön feléjük. Mivel azt hitték, hogy anyjuk hivatja őket, ők mentek elébe, de mikor a közelébe értek, a házvezetőnő nem Mrs. Bennettől hozott üzenetet, hanem így szólt Janehez. Bocsánatot kérek, kisasszony a zavarásért, de reméltem jó hírek jöttek Londonból, ezért bátorkodom érdeklődni. Hogy érti ezt, Mrs. Hill? Semmiféle hírt nem kaptunk Londonból. Jaj, drága kisasszony, kiáltotta Mrs. Hill álmélkodva. Hát nem tudja, hogy küldönts jött Mr. gardiner -től. Már egy fél órája itt van. Levelet hozott az úrnak. A lányok neki íramodtak, szóhoz sem jutva az izgatottságtól. A hallon keresztül a reggeliző szobába rohantak, onnan a könyvtárba, de apjuk nem volt sehol. Már az emeleten akarták keresni anyjuk szobájában, amikor szembejött velük az inas, és így szólt. Ha a gazdámat tetszik keresni, az imént láttam a liget felé menni. Erre a hírem megint keresztül rohantak a hallon, és a pázsiton át apjuk után szaladtak, aki megfontolt léptekkel ment a kis erdő felé az istálló túlsó oldalán. Jane nem volt sem olyan fürge, sem olyan gyakorlott futó, mint Elizabeth, hamar elmaradt huga mögött, aki lihegve és kifulladva utolérte apját, és izgatottan kiáltotta. – Ó, papa, mondja, mi újság? Jött valami hír a bácsitól? – Igen, levelet küldött gyors postával. És milyen a hír? Jó vagy rossz? Milyen jó hírt lehetne várni? Kérdezte az apja, előhúzva zsebéből a levelet. Talán legjobb lesz, ha magad elolvasod. Elizabeth türelmetlenül kapta ki a kezéből. Most Jane is odaért. Olvast hangosan, mondta az apja. Magam is alig tudom, mi van benne. Grace Church Street, augusztus másodika. Hétfő. Kedves sógorom! Végre hírt adhatok unoka húgomról, és remélem, hogy a hírt egészben véve kielégítőnek fogod találni. Alig, hogy elutaztál szombaton, sikerült megtudnom, hogy Londonnak mely részében rejtőznek. A részleteket majd élő szóban mondom el. Most csak annyit, hogy megtaláltam őket, és beszéltem mindkettőjükkel. Akkor úgy van, ahogy mindig reméltem, kiáltotta Jane. Megesküdtek? Elizabeth tovább olvasott. Beszéltem mindkettőjükkel. Nem esküdtek meg, és úgy látom, nem is állt szándékukban, de amennyiben hajlandó vagy teljesíteni a kötelezettségeket, amelyeket a te nevedben vállaltam, remélem rövidesen meg lesz az esküvő. Mindössze azt kérik tőled – hogy szerződésben biztosítsd Lídiának a ráeső egyenlő részt az ötezer fontból, amelyet leányaid a szülők halála után örökölnek. Azon kívül kötelezni kell magad, hogy évi száz font járadékot adsz neki, amíg élsz. Ezek a feltételek, amelyeket én, tekintettel a körülményekre, habozás nélkül elfogadtam, amennyiben feljogosítva éreztem magam, hogy helyetted intézkedjem. Gyors postával küldöm ezt a levelet, hogy haladéknélkül választ kaphassak. Magad is láthatod az említett feltételekből, hogy Mr. Wickham anyagi helyzete nem olyan reménytelen, mint általában hiszik. E tekintetben tévedtek az emberek, s én örömmel közölhetem, hogy még az összes adósságok rendezése után is marad egy kis pénz, amit unokahugom nevére lehet írni saját vagyona mellett. Ha olyan meghatalmazást küldesz nekem, és ezt bizonyosra veszem, hogy teljes joggal járjak el helyetted az egész ügyben, rögtön utasítom Hagerstont, hogy annak rendje és módja szerint készítse el a szerződést. Nincs rá semmi szükség, hogy ismét Londonba jöjj. Maradj csak nyugodtan Longbourn-ban, én majd szorgosan és gondosan elintézek mindent. Küld el a választ, amilyen gyorsan csak lehet, és úgy írj, hogy ne lehessen félreérteni. Úgy gondoljuk legjobbnak, hogy unokahugom a mi házunkból esküdjék, remélem nincs ellene kifogásod. Lídia ma költözik hozzánk. Mihelyt újabb fejlemények lesznek, azonnal írok. Szerető sogorod, stb. többi. Edward Gardiner Lehetséges ez, kiáltott fel Elizabeth, mikor befejezte az olvasást. Lehetséges volna, hogy mégis elveszi lídiát. Akkor nem is olyan haszontalan ember, mint gondoltuk, mondta Jane. Drága apus, gratulálok! Papa, válaszolt már a levérre, kérdezte Elizabeth. Még nem, pedig sürgős volna. Elizabeth most komolyan kérlelni kezdte, hogy ne halogassa a dolgot. Ó, drága édesapám, kiáltotta, jöjjön vissza velünk és írjon azonnal! Gondolja meg, hogy ilyen esetben minden pillanat számít! Megírom én a levelet ha papának nehezére esik az írás. Nagyon nehezemre esik. Feleltem, Mr. Bennett de mégis meg kell tenni. Ezzel visszafordult, és leányaival együtt elindult a ház felé. Szeretnék kérdezni valamit, kezdte Elizabeth, bár a feltételeket úgy is teljesíteni kell. Teljesíteni, én csak azt szégyellem, hogy Vikem olyan keveset kér. Hát, Lídia, mégis megesküszik egy ilyen férfival. Igen, igen, mégis megesküszik. Más nem lehet tenni. De én két dologra vagyok kíváncsi. Az egyik az, mennyi pénzt tett le a nagybátyjátok, hogy ezt nyélbe üthesse, a másik pedig, hogyan fogom neki valaha visszafizetni. Pénzt? – A bácsi! – kiáltotta Jane. – Hogy érti ezt, papa? – Úgy értem, hogy épeszű ember nem venné feleségül Lídiát, ha csak azt ígérik neki, hogy halálomig száz fontot kap évente, halálom után meg ötvenet. – Tökéletesen igaz – mondta Elizabeth. – Bár eddig erre nem gondoltam. Rendezik az adósságait, és még marad is valami. Csak a bácsi keze lehet a dologban. – Áldott jó ember, attól félek saját magát sodorja nélkülőzésbe. Kis összeggel nem lehet ezt elintézni. Nem, mondta az apja. Vikem tök volna, ha egy fillérrel is kevesebbet fogad el, mint tízezer fontot. Sajnálnám, ha már rokonságunk kezdetén ilyen rossz véleménnyel kellene róla lennem. ezer font? Isten ments, hiszen a felét sem tudnánk visszafizetni. Mr. Bennet nem felelt, és mindhárman gondolataikba mélyedve Némán mentek tovább, amíg a házhoz nem értek. Apjuk a könyvtárszobába szobába vonult vissza, hogy megírja a levelet, a leányok pedig bementek a reggeliző szobába. Hát mégis megesküsznek, kiáltotta Elizabeth, mihelyt a két leány magára maradt. Milyen furcsa az egész, és még hálát kell adnunk ezért. Örülnünk kell, hogy meg lesz az esküvő, bármilyen kevés esélyük van a boldogságra, akármilyen silány vikem jelleme. Ó, oh, Lídia! Engem az a gondolat vigasztal, felelte Jane, hogy nem venné feleségül lídiát, ha nem szeretné igazán. S jó nagybácsink segíthetett ugyan rendezni adósságait, de nem tudom elhinni, hogy tízezer fontot vagy ilyenféle összeget előlegezett volna. Neki is vannak gyerekei, talán még több is lesz. Hogyan tudna nélkülözni akár fele összeget? Ha valaha megtudjuk, mennyire rúgott Vikem adossága, mondta Elizabeth, és mennyit iratott Lídia nevére, akkor pontosan ki lehet számítani, mennyit áldozott Mr. Gardiner, mert Vikemnek egy vityingje sincs. Nagybátyánk és nénénk jóságát sohasem tudjuk viszonozni, hogy házukba fogadták Lídiát, hogy védelmezik és támogatják olyan áldozat ezt tőlük, Rungnak pedig olyan szerencse, hogy évekig sem tudja leróni a háláját. Ha arra gondolok, hogy már náluk is van, ha ez a jóság porig nem sújtja őt, nem érdemli meg, hogy valaha is boldog legyen. Mit érezhet Lídia, amikor először találkozik nényével? Próbáljuk elfelejteni, amit mindketten elkövettek, mondta Jane. Remélem és bízom benne, hogy még boldogok lesznek. Vikem hajlandó a házasságra, s ez remélhetőleg arra val, hogy most már jó útra tért. A kölcsönös szeretet lehűti majd szenvedélyeiket, és én azzal bíztatom magam, hogy életük nyugodt, észszerű mederben folyik tovább, és esztelenségük idővel feledésbe merül. Mindketten úgy viselkedtek, felelte Elizabeth, hogy sem te, sem én, sem mások nem tudják soha elfelejteni. Kár erről beszélni. A lányoknak csak most jutott eszükbe, hogy anyjuk valószínűleg még semmit sem tud a történtekről. Bementek hát a könyvtárszobába, és megkérdezték apjuktól, nincs-e kifogása ellene, hogy őt is értesítsék. Mr. Bennet éppen írt, és fel sem emelve fejét, hidegen ennyit válaszolt. Ahogy jónak látjátok. Elvihetjük a bácsi levelét, hogy felolvassuk neki? Vigyétek, amit akartok, csak menjetek már. Elizabeth elvette a levelet az íróasztalról, és együtt felmentek anyjukhoz. Méri és Kitty éppen nála voltak. Így hát egy füst alatt elmondhatták a dolgot. Röviden jelezték, hogy jó hírt fognak közölni, majd Jane felolvasta a levelet. Mrs. Bennet alig bírt uralkodni magán. Mihelyt meghallotta, hogy bátyja bizakodik Lady közeli esküvőjében, kitört belőle az öröm, mely minden következő mondattal magasabbra hágott. Az örvendetes hír most épp olyan heves izgalomba hozta, mint azelőtt az ijettség és a bánat. Neki elég volt az a tudat, hogy leánya megesküszik. Boldogságát nem féltette, ballépésének emléke nem kínoszta. Drága édes lídiám kiáltotta, ez aztán pompás hír. Hát mégis férhez megy, újra fogom őt látni. férhez megy 16 éves karában. Az én drága jó bátyám, tudtam, hogy így lesz, hogy ő mindent rendbehoz. Hogy szeretném már Lédiát látni, és a kedves Víkemet is. De mi lesz a ruhákkal, a kelengjével? Rögtön írok a sógornömnek. Lizi szívem, szaladj le az édesapáthoz. Kérdezz meg tőle, mennyit ad a lányának erre. Bár csak? majd én magam megyek. Kitti, csönges, hilnek, Rögtön felkapok magamra valamit. Édes drága Lédiám, milyen jól fogunk mulatni, ha megint együtt leszünk. Legidősebb leánya mérsékelni próbálta ezt a heves elragadtatást, s a kötelezettségekre terelte a szót, amelyeket Mr. Gardiner eljárása ról az egész családra. Hiszen ezt a szerencsét főleg az ő jóságának köszönhetjük, tette hozzá. Meggyőződésünk szerint kötelezte magát, hogy pénzzel segíti Vikemet. Hát aztán, kiáltott az anyja, így van ez rendjén. Ki segítene rajta, hanem a tulajdon nagybátyja? Tudod jól, ha nem volna saját családja, akkor én, meg a gyerekeim örökölnék az egész vagyonát. És ez az első eset, hogy néhány ajándékon kívül kaptunk tőle valamit. Ó, milyen boldog vagyok! Nem sokára férnél lesz az egyik lányom. Mrs. Wickham? <hállt> milyen jól hangzik! és csak júniusban múlt 16 éves. Drága Jane, olyan izgatott vagyok, hogy írni sem tudnék, majd én diktálok, és te megírod a levelet. A pénzről majd később beszélünk apátokkal, de a holmikat rögtön meg kell rendelni. Kitty szalad le, és rendeld meg a kocsit. Tudom, jót fog nekem tenni a friss levegő. Mondjátok, lányok, nem kell nektek semmi meritomból? Ah, oh, itt jön Hill. Kedves Hill, hallotta már az öröm hírt. Miss Lydia férhez megy, és maguk mind kapnak egy pohár puncsot, hogy megünnepeljük az esküvőt. Mrs. Hill rögtön áradozni kezdett örömében. Elizabeth a többiekkel együtt fogadta szerencse kívánatait, aztán megúmva ezt a sok ostobaságot, szobájába menekült, hogy nyugodtan gondolkozhasson. Szegény Lédia helyzete, a legjobb esetben is elég síralmas volt, de hálát kell adni, hogy a dolog nem ütött ki még rosszabbul. Elizabeth ezt érezte, s bár a jövőtől nem várhatott semmi észszerű boldogságot, sem anyagi jólétet huga számára, mégis, ha visszagondolt arra, milyen félelmek gyötörték őket még két órával ezelőtt, át kellett éreznie a szerencsés fordulat minden előnyét.